U ështërën umuri muhdëtha të ha O kulle muhdëtha t'in bidha O kulle bidha t'u ndolale O kulle ndolale t'i vinnar Të ndërua besimtar Vëshdojmë e zinjirin të në të hytë bëdhe Për temën e të uhidit Për temën më të rëndësishme të islamit Për thejlbin e dao e së dhjitë profetëve Të cilët i ka dërgurë Allah i madhurë në tokë për qërështjen më madhështore dhe për hakun më të madhë për Allah subhanu wa ta'ala. E ku ndër të e të uhini dhe shirkum, krimi me i rëndë, gjunafi me i madhë, të cilin Allah subhanu wa ta'ala nuk e falë kurë. Për asyë, sepse njeri u që e bënë të, nuk mund të këtë justifikim të këlloj madhëruar, vetëm se në raset të veçanta të fshehëta, Të cilat janë të, janë të pak të atë kufizuara Ndërësa në aspetin e përgjithshëm A i personin cili i bërshopë Allah subhanu wa ta'ala A i nuk ka se si të justifikohet në haku në Allah më dhëruar Tëpse njoja haku të Allah të gjemë përsore Për shdo person që i pretendon se i thotë vedesti musliman Edhe nëse nuk e pretendon Kjo shkrimi me imam për cina i doja blogari për para Allah dhe një gjukimit Edhe të cilë në Allah nuk e falët i kur edhe do të dënohët për të në, në gjëhnemi përjetëshëm, në përjetësi, në përjetëve, pa vdhekje kur, dhejë i sa, për dhejë i sa, a i ka bërë shokë Allah subhanu wa ta'ala. Një përjë, që ështjeve të të uhidit, është që ështje lutis. Lutja është një përjë veqërive më të mëdha, qi takon Allah, ta vetëm Allahu subhanahu wa taala ti drejtohesh vetëm atij duke ju lutur për çdo nevojë dhe për çdo hall dhe për çdo mirësi të kësaj bote dhe të botës tjetër sepse vetëm Allahu subhanahu wa taala është posesuesi çdo gjëje ai ka dorën dhe me të do bin ndërsa krijesat çdo gjë tjetër për vështin nuk posëdon asgjë për veten e tij e jo mër për të tjerët për këtë arsye Çdo kush që e kërkon diçka dikujt tjetër për veç Allahu i madhëruar, i kërkon atë gjëra të e cilat vetëm Allahu i ka në dorë. Ky person i ka bërë shok Allahut i madhëruar dhe hakun që i takon vetëm Allahut, ky ia ka dedikuar dikujt tjetër dhe ka bërë i ka bërë Allahut rival. Edhe kush i bën Allahut rival edhe shok, ai nuk shpëton vetëm nëse pendohet për përpara vdekjes dhe nëse vëndrin në këtë gjendje Ai është njerëz më të këti tek Allahu subhanahu wa taala, ai si është sikur ai të jetë njeriu më me moral i mirë në botë. Edhe sut si që të jetë një më i sjellshëm se çdo kusht tjetër me të gjithë njerëzin të botës. Po që ai nuk i dha hakun Allahut, ai është njeriu më i keq, sepse hak i Allahut është përpara hakut krijesave. Dhe jo siç mendojnë shumë njerëz, të cilët thonë, unë nuk i bëj padresë njeriu, unë nuk vras njerëj, unë nuk i vjedh njeriu, edhe mendon se më me kaq, e ka kryer çdo gjë. Po kjo është gjinjeshtër në dy aspekte Në aspektin e pare është që nuk është kjo haku me i madhë Dhe në aspektin e dy të që shumit, shumit sa njeze që e pretendojnë të dhe gjithë Që unë në kë këpër padresifikuit e marat në gjinjeshtar Në pësa ta në të, të vërtet jetën e tyre kanë dërtuar mi padresin një i tjetërit Allah i madhëruar Ka fuë nërë përqështën e lutës në Kur'an shumë Ma dje nësë do themi Që Shumica dërmueseve a jete të thirrë vasin për tauhidin dhe ne para ndajmojmë të ruajmë të ruajmë për shirkut të thasin për doan dhe ishin të vërtet në këtë që do themi. Sepse profeti sallallahu selam kur shkoi në Mekë 13 vjet u thoshte njerëz o njerëz mos i lutni Latit dhe Uzs, por lutuni vetëm Allahut më dhëruar, sepse lutja ka qenë një për adhurime më specifike që mushrikët e Mekës ja dedikonin dikujt tjetër për Allah subhanallahu teala. Kushdo qofta i? çdo çofta çoft profet apo menek apo njeri mir apo gur apo dru apo vend i mir siç e përgjithëson njerëzit që gjitha këto janë gjeshtra si ka këtu vendin ton për shkak sotiku ose si punë kishës laçit ose mali Tomori dhe tjera tjera, të, të tjera, tjera, tjera të tjera kë, të gjitha këto janë vende shejthansh janë gjitha mastroimet e gjeshtrat aty që i posëdhojnë ato vende për të cilave ata fitojnë parë edhe miliona shumë të për njerëzve edhe njerëzit nga yorancët e tyre shkojnë dhe i japin, i japin ahiretin e tyre, hakun Allah te dedikojnë dikujt për Allah subhanuhu te ala, gjithashtu edhe pasurinë e tyre të dunjës e çojnë ta. Allahu madhror ka thënë Kur'an. Kunenadru min duni lla ma la yenfuna wala yadurruna. Thoi, aty lutemi ne për veç Allahut. Atyre që nuk kanë dor as do vitas dëm dhe nuk na bëjnë as do vitas dëm. Ji dësotë ka thënë Allah i madhruar, wala tadrumi ndunilla e mala in fa'uka wala yaduruk. Mos lut për veç Allahut atij që nuk të bën as dobë dia as dëm. Mos lut për veç Allahut atij i cili nuk të bën as dobë dia as dëm. Dhe vërteta është që dëmi dhe dobija është vetëm në dorë të Allahut dhe askush nuk ka asgjë në dorë të bëjë dëm ndopit. Askush nuk ka dorë të bëjë dëm ndopit. Edhe nëse krizot pretendojnë së mund bëjnë dëm edhe dobi para ta nuk kanë gjendë dor pa dashallahu subhanahu wa taala. Tregohet edhe hadithi i Ibn Abbasit se profeti sallallahu alaihi wasallam i thotë: O djalë, unë do të mësoj disa fjalë. Ruaje Allahu të të ruajë ty Allahu. Njiz Allahun e mirësitë të të nhojë ty në veshërsi. O njifë Allahun e mirësitë të nhojë ty në veshërsi. Pastaj i thotë: Vie Se sikur u metit on, on gjithë populli të grumbullohen që të të bëjnë ty dëm, gjith e për të gjithë dyjahet mid në portë të dëm. Nuk kanë mundësi të të bëjnë ty dëm vetëm sa atë që ka shkruar Allahu. Domethënë, po se padi pa shkruajti Allahu, atë nuk kanë shans të të bëjnë ty dëm. E vëllai kjo është e provuar. Vëllai është e provuar. Edhe nëse të gjithë gjith, njerëzit grumbullohen për të të bërë ty dobë, sikur të mblidhen gjithë doktorët e dunjas, që do të, të shrojnë o e pa ti të sakturë, Allah që ti do dhejës është, ata nuk kanë ndorë të të bëjnë zja. Nuk kanë që të të bëjnë. Këtë regoni që që është e ndorë, i takonë vetëm Allah, shumë hënë talë, vetëm ndorë t'i është. Thotë Allah i më dhurë, ola të dyru mindu një, lajma, lajim fa'uka, olajë dhurrukë. Musi lutë për me që Allah, ati që nuk të bëndo bi dhe dëmë, fejim fa'alë të fejim Dhe nëse ti lutesh dikujt për Allahut, ti je prej mizorëve, domthon prej mushrikëve, prej atyre të cilët i kanë bërë shokollosullallahu subhanahu teala dhe kjo është padrejtie, por ne ka dhua alimin në mizor. Një padrejt, i padrejtë. Dhe padrejtimi më madh është i për shok Allahut subhanahu teala. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhëruar, "Ne u davetul haqq. Ati takon lutja e vërtet. Walladhina endurune min duni la yastexibuna lahum bi shay." Ndërsa ata, ata që i lutsin këtë zotëre, që i lutsin për veç Allahut, nuk u përgjigjen. Në azja Illa ke basët i kefejin Elma i një blu gafahu Më huk i bali ghi Ata nuk u përgjigjën azja Përveç se Si shmundet përfitoj A i person që i shtrin duar të veta Për nga pusi ujt Edhe i mban duar të shtrin të uniforme Edhe i thot ujt E jeti ujt ashti vet në gojën time Kështu është shembuli I atyre personëve të cire të lute Ndikujtjet të përveç Allah Të cire në ka tërgur Allah Pë وما دعاء الكافين الا في ضلال اذا lutja mosbesimtara shkon dëm shkon dëm shkon në humbje pse sepse ju lutën autorë që nuk kanë dorazje përveç se ata i kanë bërë shok Allahut kjo është krimi më i madh që bëjnë ata edhe e dyta është ata duke lutur duke pretenduar se Allahut nuk kanë për të përfituar asgjë për kësaj lutje edhe pse ata pretendojnë se mund të përfitojnë diçka por ata nuk përfitojnë asgjë dhe këtë tregon realiteti I tështu ka thënë Allah i më dhëruar Walledhinë të dyru në minduni Ma e mlikunë në në këtëmir Ata që i lusën ju përvecë Allahot nuk posedojnë Asni këtmir. Këtmir, e, në këtëmir Këtëmir Në një fjalë në gjurë në arabe Që do më thënë jesha e është Nëse keni parë hurmën Hurmat arabe Fare hurmës Ose bërthame hurmës gjusë, Në një qëshë në, në, në hurmat arabe Bërthama ka Kure heq nga, nga hurma Ka një cipë të, cip të holë për sipër, është një cipë për thujë se të i po dukshme. Kjo, kjo cipë e holë e bërthamës e hurmës arabe që atë këtë mirë një në arabe, që atë këtë mirë. Edhe Allah më dhuarë thotë që këta që ju i lusin përveçë Allahot, asë këtë cipë e bërthamës e më hurmës nuk e posedojnë, se ka ndorë. Subhanallah. Më basë gjithë të sajë, njërzën me ignorancë më të madhe i drejtojnë të k i drejtohen dikujt either kur janë mirë ose kur janë keq ka për atyrë që i drejtohen kur janë keq kur janë mirë nuk e drejtohen sepse e kupton me logjikën e tij që nuk ka nuk ka dobi për për dikujt tjetër për Allahu por kur ndodh keq nga nga për që ndodh keq përfisht shkon në çdo lloj vend vetëm gjijë derman edhe shërim edhe në çdo vallë vend gjijë zgjidhje për problemin që ka edhe i drejtohen çdo kujt çdo lloj statutë çdo lloj idhulli çdo ngjor taku të cili Për e të ndonë së është orë takë më Allah, por nuk i bëndëbi. Hëtë Allah i më dhuar, ma e më nikunë më në më të të mirë, nuk posedojnë asë thipën e bërthamas hërmës. I në të druhum lajës me u duakum. Nëse ju i lutën i atyre, ata nuk e djën lutin të uaj. Welo sem ju më së të gjabu lëkom, por edhe së më të dhjojnë, ata nuk i përgjigjën e të uaj, s'ka ndorë gjë وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُونَ كَمِثْلُ خَبِيرٍ. Është ditën e gjykimit, kur do të llojmë edhe ditën e gjykimit, ata do ta mohojnë shirkun tuaj. Domodin lutin që i bëni ti atyre përveç Allahut, e ka thënë Allahu lutjen, diku të thotë për çdo llojshim. Thotë edhe ditën e gjykimit, ata do ta mohojnë shirkun tuaj dhe nuk të tregon për të më mirë se të tregon ai që e shini njohur për atë që është Allahu subhanuhu teala. Kështu që lutja e takoma të mallomë dhe uruar. Dhe Allah suhënë ta'ale ka sidhë për këtë në veçën ti shembuj Shemulli parë që, të rëgum, që të ja, i të rëgohëm dhe shemulli qitër është ka e Allah suhënë ta'ala E ju e nësë u buri be mëthën unë fështë të mi ula Dhe Allah po po i madhurë o njerëz Po jebet një shemull për nëjtë digjoni O njerëz Po jebet një shemull për nëjtë digjoni In në lëdhinë të dronë e mindu një laj Lej e khluku dhu baba o lo ishtë të mi ula Ata që ju Në më dhe mendo, gjdo këndë që kë pretendon se ka rivalitet më Allahun, të grumullon gjithë, që është nga ta që pretendon të llojë rivalitetet përndësja në Zotër, që është nga njerës, apo gjindë, apo gjdo dhe gjithë tjitër. Sikur, grumullon gjithë, me gjithë shkencën e tyre, edhe me gjithë mjetët më modern e tyre, që të kriojnë një mizë, nuk kanë mundës të kriojnë në ta. Dhe u po e themë tu, pasha Allah nuk kanë mundësi. Po qiesa ta po qiesa nuk e bësoni, por çojin ai fjalët që ka thënë Allahu, përse nuk u tregon tani, ndodhen në faqen e fundit sues, Hajj, por çoje të gjithë çafiorëve të dunjas, ja po e keni, vërdëtojeni çikuar në zgjëster, duke krijuar një miz. Por ndryshe, nëse nuk e krijoni dot, dhe as keni për ta krijuar dot kurrë, ta dini që jeni vetëm duke mështruar vetë tuaj dhe ata të, të cilët mështrohen me ju. Nuk keni musa të krijoni një miz, madje jo vetëm kaç Ma dje, edhe sikur mizat të amari juva të gjithë që është e juja, nuk e shfatoni do të të gjëntuar prej mizës. Da'u fët talibu al matlum. Shumë të dobet është e që lutë, edhe e që lutët. Shumë të dobet. Ma qëtër Allah haqë qëtërë. Ata nuk e blersuën Allahus e qëtë korë ma dhe qëtë sti. Po të blersuën Allahus e qëtë korë ma dhe qëtë sti, nuk do të lutë që nuk do të digujtjet e prave që Allahutë nuk do të bazonin të këtjetër më Allah në më dhuruar. Dhe lutja është një nga veqorit më specifike, një nga adhurimet më specifike që i takon vëtë më Allah subhanu wa ta'ala. Profetit së në Allah e së në thotë hadithin e sakt, et duau hua lë ribada. Lutja është vetë adhurimi. Edhe kush adhuron të këtjetër për më të që Allahut, a i është kriminel, edhe krimineli me i madhë që mund të gëstajnë në fashën e dhevët. Allah subhanu wa ta ta'ala shë i dhetmi, i cili i përgjigit lutjes. Dhe kushti kërësor që Allah ti përgjigit lutjes e njeriut, është që njeriut i lutët Allah me sinceritet. Allah subhanu wa ta ta'ala, kur njeriut i lutët me sinceritet, Allah i jep. Allah subhanu wa ta ta'ala ka thënë Kur'an, wa ata akum min kulli ma se altumu, po ento duniamat allah la tahsu wa inal insana lakaf inal insana lakaffar mubin qat allah subhanahu wa taala la sayu qat allah subhanahu wa taala wa ataakum min kulli ma salaltumuhu wa kadhan yu per zdo gje qi i kërkoni per zdo gje qi keni kërkuar ka thën dhe ne se do perpiqeni ti numuroni mirësi qi ka thën allah nuk do keni mos ti numuroni zot ato ai shum ka dhënë Allah subhanahu te ala do vënë ka dhënë pra aty që ne i kem kërkuar madje Allah i mëdhur u ka dhënë edhe mosbesimtarve nga ajo që ata i kanë kërkuar edhe atyre kur i lutën Allah me sinqeritet Allah u jep po zallahu subhanahu te ala kuran huwallazi yusayirukum fil barri wal bahr allah shehidi li ju mëson juve të ecni në tokë dhe në det hatta idakun fi l fulki w jarayna bi rin tibati w farihu biha Gja e tarihun rrasif O gja e humul mëgju min kulli mekan O dhannu anu muhjit të bim Dhe Allah muhlesin e lehuddin Të dhe Allah subhanu të t'ala ta Edhe kura ata ndodhen anija Edhe anija nëndron Me një erë të mirë Ata këzohen Dhe sa mbasaj vjen një erë E cila përmbanë në vetët vetët furton Edhe, edhe vinë mbasaj dalgët Nga të gjithë anët Edhe ata mendojnë se nuk kanë shpëtim Dhe Athei lutën Allahut me sinqeritet, duke ju nënshtruar atë me sinqeritet në këtë moment. Atë kujtoan njerëzit që duhet të luten Allahut. Wallahi këtë është këmbë histori e kjo lloj ngjarje tregon Allahu, ka ndodhur dhe ndodh çdo ditë dhe ripërsëritet. Sepse kjo është natyra e njerëzit. Ky njerëz i përpara se të hyjë në anie, përpara se të hyjë në gomone, po e them gomone se çka ka thënë një vëlla musliman vetë prezant ku e ka dëgjuar qafirin që ta dhe me fejë pasë të të ngomone, dhe kur hypi pasë të ngomone, mes detit, mes detit, i thoshtë dhe të vajë muslimat, mamso dhe mua një lutët, e thëmë si puna jopët, u kujtua në të momente për Allah subhanuat t'ala, ta mamso dhe mua një lutët, ta mamë si shtë të vajë më dhurë, kura ta ndodhën mes dalgëve, i lutën Allah të sinqertë. Lejnë në nëgjejtë në amin, hadhile në kune në mire sh për kësaj shkrove në drejtimi prej falendëruesve. Faleminderijem edhe hum edhe humë ngjëhunë në tokë me hak. Edhe kur Allah i shmoton ata, ata përsëri do të bëjnë pa drejtësinë tok. I bëjnë shok Allahu subhanahu wa taala këto zullumit tyre. E harron mesin që u bëre Allahu më dhëruar. E harroi që Allahu Allah u përgjigj lutjes ty në momentet vështira. Edhe përsëri i bëjnë shok Allahu më dhëruar. E gjithë kjo vjen nga pëslliku i shpirtrave të tyre. Ngaqë ata nuk e meritojnë të jenë pranë Jusuesve, të cilët i ka veçuar Allahu subhanahu wa taala. Allah i më dhëruar, i ka mësuar rëbërit e ti që ti lutën ati me sinqetet, edhe u ka të rëguar atyre që a i është pranë tyre dhe pranë lutën së tyre. Për ndaj, thotë Allah subhanu wa ta ta'ala në Qur'an, u e dhe asa e lëka i badi ani fa inni qarib, u gjibu da'va të da'in dhe da'an. Kër, thotë thotë Allah subhanu wa ta ta'ala, këptime jetit, thotë dhe nëse të pysin të rëbë të mi për mua, thotë, unë jam afer. Në disa i të regonë profetit të i s.a.s. për një pyetit që mund bënë mëzbesim të arët. Jësë aluneke madha ma u hille lehum kul u hille lehum të tajjipat. Të pysin të, shpa është le juar për ta, thuaj është le juar për ta, gjërë të mira. Jësë aluneke an el khamri wal maisir to pyesin te për alkoolin dhe bijozën thuaj, të pyesin një yes, selunë kan el mahir, të pyesin dy përiod për periudha të periode, per periode grave thuaj, thuaj don, në çdo pyetje i thotë mohu profetit thuaj kështu. Kurse tu thot oh idha saleki ibadani, nëse pyet Robin për mua nuk thot thuaj, por drejt. Nëse pyet Robin për mua, un jam afër. Domethën nuk ka nevojë për ndërmjetës. Nuk ka nevojë për ndërmjet drejt për drejt me Allah subhanet al. Un jam afër i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutat mua Allahu subhanahu wa taala është afër lutësit ku ai lutet Allahu më dhurou me sinqeritet për këtë arsye besimtari duhet i drejtohet Allahut ma dhurou ti lutat të ti në çdo mirësi në çdo fshësi në krijesat nëse ti u lutesh atyre mërziten prej teje ndërsa Allahu nëse ti nuk i lutesh atij zemrohet prej teje Dhe më thënë, Allah, nëse ti nuk i lutë, dhe ti zëmronë për tehe, kurse kërjesët zëmronë, kur ti u kërkonë dhe u lutë të shëtërë. Dalime është, si që është dalime me të këjusët dhe kërjesës. Gjithaftu ka thënë Allah i madhuruar, Ua kala, rabdë kumë ndëruni, e së të gjibë lëkum, In nëllëdhine e së të këmiruna më ibadati, së jedën khuluna, gjehën në më dakhirin, ka thënë, zotë juaj, ata që tregojnë mendimdhënë ndaj adhurimit tim do hyjnë në xhenem të poshtruar thotë mu muludnit u përgjigjem pastaj thotë ata që tregojnë mendimdhënë ndaj adhurimit do ndai lutjes Allahu nuk i lutën Allahut por shkojnë lutën diçka tjetër ose nuk i lutën fare Allahun madhurat asnjë gjë tjetër dhe adhojnë ndjenjën ose gjëra të tjera me radhë të gjithë ata që mendimdhënë edhe ata do hyjnë në xhenem të poshtruar gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an emme një gjibur muttarrej dhe daah kush është e i që i përgjigjet kush është e i përgjigjet personit që ndodhën në vështirësi kur i lutët ati o e këshifussu o e gjallukum khulafa e ilahumma Allah kush është e i, i përgjigjet në vojtarit në momentet vështira kur i lutët dhe e lërgon vështirësin që ka i a ka ta dhuru artitëm në Allahum kalile ma të dhekeru pak për kujtoni futullallahu subhanahu wa taala. Kto ajdë tregojnë, të gjithë këto ajdë tregojnë që lutjet takometum Allahut. Edhe ata personat që nuk i luten Allahut, Allahu zemëron për tyre. Edhe ata personat që edhë të jepen lutje ndaj kujt tjetër, Allahu subhanahu wa taala zemëron për tyre. Edhe ata janë kriminalët më të mëdhenj që mund të qëndrojnë në faqen e dhëut. Nëse i lutën çdo gjë e ati të provocosh Allahun mëdhëruar. Edhe detyrë besimtarit është që në çdo mirësi dhe vëshërsi ti duaj vetëm Allahu subhanahu wa taala lutjen e tij dhe thirrjen e tij dhe zemrën e tij ta drejtoj vetëm nga Allahu i madhëruar se vetëm është vetëm ai është ai i cili ka në dorë shpëtimin e njerëzit për çdo çdo çdo fushësi dhe ka në dorë çdo çdo mirësi nusalloha i madhëruar namë për ato që lutën vetë Alhamdullillahu, salatu, salamu, anasullillahu, ala ali, wa sahbë i gjemain, ma bat, Allah i Madhuruar në ka tërguar shumë shemën Qur'an, shemën buj konkret dhe histori të cilat tërgojnë që Allah i Madhuruar e ishtë përgjigjur lutis së besimtar dhe kura ta jenë lutur, Allah i Madhuruar. Përmandje dhjetëve shemën bujve zjatë shumë, por në du tërgoj vetëm një shemën bujnë, vetëm një histori, shkurtimishtë, Se si Allah i madhuruar i përgjigjit lutis e njerëzve kura ta, një histori në Kur'ani bëtë kanë, kura ta i lutën Allah i madhurë me sinceritet. Kërë histori është historia e Junusit a.s. dhe e pobële t'Junusit. Kërë histori është histori qëtët shumë. Junusi ishte një prej profeteve të cilën dërgojë Allah i madhuruar në i vënd të quash që quatë një nëve, në tokën në, tokë në Irakutë ka treguar Allahun me dhuar që e dërgoi në, në një numër, domthonë numër 20 që ishin mbi 100 mijë vet apo thjesht. Edhe i ftoi ata që ta nisën Allahun me dhuar, ta adhurojnë vetëm Allahun subhanahu wa taala. Por ata nuk i e përgjigjën. E mohuan, u treguan mendim dhënj. Edhe Yunusi alayhis salaatu wassalam ose si thuan ndryshën Kur'an, dhununi. I parënei moha ata dhe u tha që keni kot 3 ditë, mbas 3 ditëve ju do të vi dënimi dhe iku iqonga nga vendi por iku pa marr leje per Allah subhanahu wa taala a dha ktu fillon historia e popullit te ti tij dhe e historia e tij mbas iku nuh selallatu wassalam nga vendi i tij qe quhet ninewa kaluan tre ditë edhe vjen dënimi i Allah subhanahu wa taala kur vjen dënimi i Allahut dhe afrojët, filon të afrojët e shikon njërzit edhe bindë dhe në plësish e ky është dënimi që vjen për Allah më dhuar të cilin u a kishtë e premtuar profeti Allahot edhe ate u zgjuan nga gjumi hutimit të tëre edhe ju drejtuon Allah subhanu e talem e sinceritet dojnë të gjithë njërzit në shkëtir edhe than ndajni foshqet nga nënët të veta ndajni kafshet nga krysht të vetë që Allah të shikoj fëmijë duke qarë që Allah i madhëruar të zbresë më shirë në timin e e ndaj në fëshin nga fëmija e ndaj në në nëna e dhe i ndaj në kafshin në njëna tjetra e dhe i lutën Allah i madhëruar duke qarë burra, gra, fëmijë, gjithë O Allah në nërgojt dënimin tët edhe Allah subhanu wa ta'ala me më shirë në ti walërgojt dënimin të ti fë lawla kanët kërjetun amenet fë në fa'ha imanu illa kaume ju në selama amenu këshef në anhum adhabel khizi fil hajatit dunja o më ta'na o milahin asë një fshati asë një prej popoj dhe nuk o ka përnuar Allah i mani dhe dhe Allah s.t. Kura ta ka mbesuar në basi pandënimin përvesh popullu t'ju nuzit Allah i më dhuruar o përnuar e atyri manin në basi ata pandënimin në basi ata e pandënimin më sy, edhe i ladat jetojnë për një kohët kohë gjapja Kështu a ta i lutën Allahu subhanu wa taala Edhe kështu Allah i madhur i përgjigjet zdo besimtari kura i i kthejt të këllohet dhe pëndohet Gjithashtu një nuzë a.s. Kër i ku nga populli ti i ku palejnë a Allah madhuruar Duke me nduar që Allah nuk për të qërtoj për të dhe vepre Edhe hypën në një Kër hypën në një Vinë dalë të mdha Edhe Bindë akortë të gjithë njërës që ishën anje që duhet hedi një personë, sepse anja me këtër loj dalën kë shikar nuk i përbalohë të numër njërëzësh, e duhet hedi një personë, edhe hebin shortin, edhe i bie shorti profetit Allahot, edhe thonë të jorë nuk i hedin profetit Allahot, pasëta i hedin shortin për sëri, i bie shorti për sëri profetit Allahot, pasëta i hedin shortin për sëri, edhe i bie shorti po profetit Allahot, sënë Allahu a.s.w. Edhe atër e kuptojnë ata që nuk ka zhjidit i dhe nëse ta hedhin ata Edhe e hedhin Në basi e hedhin ata e gëltit një peshk shumë madhë Edhe e futët në barkun e ti Edhe këta e ka tërgurë Allah subhanu e talën Qur'an Fëltë kama ullhutu vëho mulim Dhe të e gëltit e të peshku Faloula anëhu kane minë al-musebihin Lelebi të fi i batën i i le ajo një bërë thonë, thonë si kur a i dhë mos ishë dhe për e tyre njëzë që lavdroni dhe bërën të svi Allahot, do që ndronë të në barku në peshkut dherë ditë në kur dorin gjallëshet. Kanë të rëgua djetartë të tëfsirit, se ju nuzë ali i salatu e senam, kur hyrë në barku në peshkut, thotë brodhime të peshkut në thelsirët e detrave, dhe i sa të gjoj të sbihun e gurëve që bërnë të sbih në fundin e deti, dhe i bërnë të sbih Allah subhanu wa ta'ala. Edhe në këto momente të vështira, në këto vështirësi, i drejtojët Allah ma dhëruar edhe i thot La ilaha illa ente subhanu dhe ke inni këntu minë dhalimi. La ilaha illa ente nuk ka të dhuruar ti të, të përveshteje, ti i pasë nga shdo e metë, Unë janë për njëzë që i kam bërë patresive të stime Kjo është lutje të stime Më cilën u lutë Njënusë a.s. U edhe në nëni dhebë mëgazibën Fë dhënën lën nëqderë alëj Fë në dafi dhulumati Lë ilahë lën të subhanë Këni këntu minat dhalimin Dhe dhënën nëni Njënusë i cili jikë Këtë duke mënduar se ne nuk do të qërtojmë Për i kënë ti Ai tho tirri në errësirë dhe tha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Pergon ditë darkë dërsirit që me lajë e thon o Allah, po gjëm një zot të njohur nga thellësia e detrave dhe u thot Allah i madhëruar me lajë këshynuz ali sallallahu alaihi wasallam, i cili ë bërë një gabim dhe Allah i madhëruar e burgos atë te barku i peshkut. Edhe i thon me lajë o Allah Ai ndodhte ashtu të shoqërosha të por shaq punë me ditë mirë që i bënte dhe të sbihut që ngrihej çdo ditë te kti si punë mirë pranuar dhe Allah, nga i fotollojmë dhuro por do ta shpotoj dhe shpoton Allah subhanahu wa taala. Enzjer në barkun e peshkut. Edhe pastaj i vendosati një pemë në të cilën i ri për të ri trupi mbasi ishte prishur në barkun e peshkut. Edhe i kthen te populli i ti, tij, te popullit të, populli të cilin e besuan të gjithë mbasi sa që u ndodhi. Edhe kjo dhe historie për sërit të të shpesh Tek njëzit kura ta ndihë në vëshirësi Edhe i lutën Allah më dëruar Kushti kërësoj që Allah të i përgjit lutës njeriut është sinceriteti Lidhja e fort e shpirtin në të momentet vështirë më Allah subhanu t'ala ta Kura Allah më dëruar i përgjitit lutës së mos besimtare dhe Kura ta ndihë në keqë Edhe i lutën Allah me sinceritet E shpa mund thua është për person që e ve kogën në sesh dhe për Allahun e Normalisht i nga bimtar janë gjithë njërzit Edhe po qësët Allah të t'i lutë e që vetë në atë që nuk e nga bimtar I bi që Allah nuk t'i lutë e t'as kush Për kundë e zi Nuk duhet që një riu të bërë pesimist për shkët të gjunafe e ti më si lutë e të Allahut Por, ta lidh i zemër e ti fort më Allahun e më dhuruar E ti lutë e të ti Se kjo në të vërdet kjo dhe lutë është një të cimin e do, dhe dhe shikna që për njëri kërë je bënë të. Shikon një profetis së nëllohet sëllem, i cili ishte mështetën lohet sëmëhanu e të ala, shkoni i fshatar, që ishte mësgësintar, edhe e gjemë profetis sëllem të shtrirë në një përmë, duke të të gjumë, edhe ja merë shpatën për shërëzit, edhe pasaj i bërët e dhe të oë më havet, kusht të shpoton të ani për i meje, Edhe i tha profetis sallallahu e sallam, a i që më bërmu e është Allahu? A i që më bërmu e është Allahu? Edhe i rrash shpata për tokë. A te e mori shpata në profetis sallallahu e i tha, po ta njithë, ku shtë mbron të për shpata sime? I tha o, oh, Mohamed Bougu, jarë, edhe profetis sallallahu e fali. Gjithashtu, këto histori për sëritën dhe tek se lefët të, të njerës dhe mirë, tërgoti më Mahmedi, Kërë e morën në momentet të sprobës i uspërvua nga prisi i besimtarve të atershëm dhe e torturua dhe donën të të vristë dhe prisi i muslimanve. Të vristë pëse e i nuk donën të të thoshtë atë lojgje që është humbje dhe devijim nga rrugë e vërtet. E morën për të qurë të kështjela të kështjela e mamunit, halifës. Edhe ima Mahmetit duke shkuar për të kështjela e morën për të vërërë u ranë i gjunja Allah subhanu wa ta'ale në gjithë së të nga qilë e tha, o Allah, më shpëto për e shërri ti më shërri duoshti. Dhe shkua në e cuanët i ndark, natë në thotima omejti, dhijoha gërthitjen e familisë khalifës në shpi, të cilë në më thënë po gërthitjen së vëzdiqëve të khalifja. Allahu akarë. Si i përgjizë dhe Allahu robit ti. Nuk ka nevojë vetëm se ti lutet Allahun e dhëruar, dhe ka për ta parë dhe për ta prekur vetë përgjigjen që je për për se vetëm a i jep Allahu sipër fatit. Cvetëm ai është ai i përgjithëutës. Gjithashtu Sufjan al-Thauri ka qenë një për Salafve. Ai kërkonte halifia për ta vendosur gjykatës, ai nuk pranon të vendosë gjykatës. Nuk donte që të futesh në pushtetin e njerëzve në zor, se e dinte padresinë që ndodhën të, të dhe nuk do të bësh orë tak me ta. Edhe ai tha po qëse ti nuk paron, unë do të vras edhe ufshef edhe shkojnë qapë shkojnë qapë ishte ullën më nëzënë si të ti ishte ullën më nëzënë si të ti edhe kur morën veshë që jerdhë një thyrës dhe tha kur Sufjanë e Thoris e e kërkon khalifja e burjafër e në mënsur i kënd gjithë ufshefën të gjithë u larguan jam madhën vrabën nga Afrika ngelli Sufjanë e Thoris imami jehi sunete dhe gjemate nga djetarë ngelli vetëm vetëmbojtin Allahu të Allah, gjithë njerëzit çfarë i bënë. Edhe atëherë u ka pas perdevë të Ka'bas, edhe ju lut Allah dhe i thau Allah, lutem ty, mos hyj e buxhafer munsuri këtu në Ka'ba. Mos hyj e buxhafer munsuri këtu në Ka'ba. Edhe subhanallahu pa mbritur, pa mbritur në Ka'ba, ai vdiq. Kalifi ai vdiq. Sepse çdo gjë që ndot Allahu më doruar. Mjafton që robi të lutet lutju jo, e njeriu Allah subhanahu taala. Të ndorti është çdo gjë. Edhe mos i lut dikujt tjetër për vështirësi, nuk ka ndoazgjë vetëm vetëm Allah është ai i cili ka çdo mirësi dhe çdo ke të keq që sa largon automai, nëse çdo gjë tjetër për vështirësi nuk posëdonazë për vete e jo më për tierët, kusallahu në mëdhoruar na bëjnë për atyre që i drejtohen me të Allah subhanahu taala me zemrat e tyre, me shpirtin e tyre, me lutjet e tyre dhe çdo gjë dhe me çdo gjë që posëdoin dhe na i pranoj punë të mira trisin kam